Бо ж такою простодушною, наївною горожанкою, що пухлость від голоду людей на бригадах справді пробувала лікувати якимись аптечними таблетками. Тож і відрядили її назад, давши зовсім невигідну характеристику. Та ще з братом-лікарем у неї вдома сталася якась історія – Криво і косо розписали його у Кременчуцькій газеті, що кидало тінь і на сестру, хоч нібито ж сестра за брата її не відповідає. Розлучаючись за таких обставин, обоє закоханих відчували, що, мабуть, розлука їхня буде надовго. І з тим більшою жаротою серця заприсяглись. Хоч де будем, хоч скільки будем – а датимем одне одного, навіть якщо ждати доведеться і до сивих літ, ні райкомівські докори, ні кочубеєві брутальні натяки ніщо не похитнуло Микола в його почуттях до ази. Навпаки, біль розлуки, ніби ще більше піддав вогню і зачарованості його закоханій душі, і, здається, саме цим саме неугасністю свого почуття, і виділяється нині з-поміж інших людей цей наш порицарський закоханий Микола Житецький. Суть людини найбільше виявляється якраз у її здатності любити, кохати, каже наш друг переконано. Почуття любові найвище з усього, на що тільки спромоглась мати природа. Не вірте, друзі, якщо вам кажуть, що кохання буває нещасливим. Кохання – це завжди щастя. Навіть без взаємності? – зважу запитати. Навіть тоді. Ви що, не згодні з цим? Але що можемо на це сказати ми, здатні лише мову втрачати, коли Ольга, влетівши з друкарні, покладе на стіл коректуру і, стоючи над тобою, стежитиме через плече, доки ти ставиш знаки, а вони, усі твої коректорські ієрогліфи, розпливаються перед тобою, як у воді, бо осліплий, онімілий. Ти тільки й чутимеш, як горить у тобі кров, і всього тебе кине в жар, коли. Ольга, зазираючи в гранки, ненароком, туго торкнеться грудьми твого зіщуленого плеча. Мабуть, ненароком. І від одного її доторку. Ти, захарчований на радгостній фабриці кухні, раптом геть знепритомніш, станеш як жовтяк. І доки парася шукатиме нашатирний спирт, Ольга, нахилившись, у мить порятує тебе способом найпевнішим. Опече тобі щоку жарким поцілунком. Життя. Ранок. Ми з Кийком уже прибрали свої постелі підшивки, хоч якби можна було то спали бі до обіду. Друг мій босий цебатий Стоїть заспаний серед кімнати Блимає своїми синіми Куйовдить п'ятернею чуба Роздумуючи над вельми важливим Для обох нас питанням Де ж посмідати? Талони кінчились А на нових ще не поставлено печатки Тож не відомо, якою нам сьогодні заспівають Біля віконечка фабрики кухні а може, повірять, кажу, невпевнено. О, якби тітка Нимидора чергувала. А що нам втрачати? Гайда. З їдальні ми повертаємось з бадьореному настрої. Плоть підживити вдалось, а в редакції на Кочубеєвому, найближчому до дверей столі нас чекає в розкидку свіжа пошта. Листи з місць від численних наших дописувачів а ще більше бандероли з райгазетами, шляхом обміну отримуємо їх мало не з цієї України. З'являється Кучубей, і одразу ж береться розпотрошувати конверти, вчіпливо переглядає чужі районки, надруковані на шорсткому папері, набрані такими зітертими шрифтами, що текст іноді годі розібрати».